Біля одного з ангелів, ти притримав її за руку, розвернув до себе за плече і з розгону поцілував у розтуленого рота, цокнувшись об зуби зубами. І весь цей час, весь час ти знав про нього. Ти не задавав цьому жодного значення. В її книжковій шафі вдома біля столу між склами середнього стелажу стриміло кольорове салонне фото бравого сержанта-курсанта. З росим Чубчиком і значком майстер спорта. Ти ще запитав її тоді усміхнено з боксу? З плавання, не зрозумівши гумору, відповіла вона і занепокоєна глипнула на тебе своїми сірими очима. Курсант сержант відбував місяць на якомусь далекому полігоні, перш ніж примчати на свої законні тритижневі вакації перед останнім курсом. А ти? Ті три тижні просидів у тітки в Молдавії, заливаючись домашнім вином і щоденно трясучись у дизелях до Одеси, аби скупатися. Повернутися ти потрафив у переддень його від'їзду і цікавості ради підмовив дімку Гордічука підвести тебе на ладі до вокзалу. Вони, звичайно, приїхали тролейбусом за півгодини до рейського потягу. Дімка припаркувався прямо під зупинку, і ти, прикрившись газетою, добре роздивився його плечестого рокатого, що зіскочив зі сходинки тролейбуса, тримаючи у відведеній руці валізку з наліпками. Вмить розвернувся і простяг їй у двері вільну руку. Вона сперлась на руку і зійшла у тій самій червоній сукні, в якій познайомилася з тобою. Обійшла його з боку валізи і взяла по-під руку. Не поспішаючи, вони піднялися сходами на перон. Ти відклав газету. Поїхали дім. Увечері того самого дня ви вже цілувалися з нею в під'їзді біля поштових скриньок. Це вона. Вона сама не хотіла нічого міняти. Ха, виправдовуєшся перед собою. Гати не наполягав. Якось в один із місячних вечорів вона все тобі пояснила. Зустрічається з ним давно, ще з шостого класу. Після восьмого він пішов у Суворовське. Потім оце, вище, військово-політичне. Вона дала йому слово. А що чекати довго і важко, то оце знайшла собі тебе. Ти не ображайся, але вона каже чисту правду. Можеш навіть зараз устати і піти». Назавжди, Але все воно так і є. Ти не встав, не пішов і зрозумів прозоруватий натяк. Ти лише мовчки пригорнув її. Ти вже звик. Тобі вже були потрібні ці округлі плечі і великі губи. І розповів їй про Ізеліну. Біломорена знов докурилася до пустої гільзи, але вставати і йти далі не хочеться то так гарно, затіном можна жбурнути гільзу в траву і відкинутися горілиць. А там голова до голови вже лежить Ізеліна. Цього разу на ній сукня кольору дозрілої трави. Зелена аж синя. І тоді я розповів їй про тебе Ізеліно. Бо про інших жінок я не мав чого розповісти. І тому розповів про тебе. Мусив же щось говорити у відповідь на... Да, так от. Прийшли ми до старого русла. Там так тихо. Вода не шевелиться, бо ж течення нема. Кушенки по ній тільки місцями, кусти якісь понад берегом, і поверх тополь місяць світить. Він став біля мене, плечем прикоснувся, Ніч говорить. Як то її? А? А, Гоголівська. Я, правда, не поняла, до чого він ето. Ну, навірно, Гоголь в такі ночі писав свої произведення. А він так мені в лице наклонився і каже. Тільки русалок не хватає. Кінець другої доріжки, другої касети. Для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок. «Касета друга, доріжка третя». «Ну, нічого, каже, щас визовемо». І десь через річку на той берег кричить щось таке. «Якісь ім'я, чи то Ізабела, чи Єлизавета».